Två unga kvinnor begärdes på tisdagen häktade, misstänkta för helgens misshandel. Och det står längre ner, enligt kammar och klagaren så var det tiotal personer inblandade i misshandeln. och Åtminstone ytterligare minst fem personer kan komma att gripas. Motivet till misshandeln tros vara politiskt. Sen på torsdagen så hade det gått ännu något längre och då hade alltså två kvinnor häktade för SD-överfall i rubriken.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 Vi tycker väl hårda. Mm. Och att man nu äntligen har klämt åt en sån här vänsterextremist. Det tycker jag är mycket, mycket positivt. Jag mm. eh, ska bara nämna där i samband med misshandeln av Kinonen också. Att eh, det ska ju, enligt uppgift ha bekräftats av eh, vittnen att man har skrikit eh, politiska förelämningar. Så att, eh, ja, att, eh, att det rör som politiska motiv det är väl ganska så... Ja, märkt då Ja, visst är det det Jo, det har vi ju märkt i tidigare misshandelsfall också Sen när det gällde just antalet personer som var inblandade Det var ju i den ena notisen stod det fem personer Och i den andra att det var ett tiotal Jag har läst ytterligare en notis där det stod att det var mellan 15 och 20 personer som deltog i misshandeln Och jag har själv inte pratat med Martin Kinnonen sedan det här Så att jag har inte kunnat höra några förstahandsuppgifter Och Martin Kinnonen var heller inte närvarande på valvakan på grund av det här mm.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 med att de utsatta partierna uppfattas som arbetarfientliga Förutom Sverigedemokraterna, där bland annat sdu ordförande Erik Almqvist Partiledaren Jim Åkesson samt pressekreteraren Martin Kinnunen och hans sambo utsattes för olika typer av brott Drabbades även regeringspartierna av både misshandel och skadegörelse. Ja. var det med det Japp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 I, I årets Europaparlamentsval så fick vi 3,27. Det är alltså en ökning från riksdagsvalet senaste riksdagsvalet då vi hade 2,93 ungefär. Tror jag. Mm. Så att, eh, det ser ju verkligen lovande ut för framtiden. Och på det så är det dags för ytterligare en pausmelodi. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Nu tänkte jag att vi skulle ta lite, som jag tycker, intressanta siffror som jag har hittat på...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 i Nästbäst lyckades vi i Skåne län med 6,54%. Och ytterligare några län var vi över 4%. Procent. I Kronoberg 4,74%. I Örebro län 4,53%. Och i Gävleborgs län 4,06%. Och eh, ja, om vi tar vårt... Eh,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 Kristdemokraterna hade drygt 4 och vänstern lyckades inte komma upp till 6 riktigt. Om vi tittar vidare på Skåne län så var vi större än centern som nästan kom upp 5 KD kom en bit över 3 och vänstern kom nästan upp till 4 Och för övrigt så kan vi konstatera att i Gävleborg så var vi större än KD. Det var en jämförelse med riksdagspartierna. Ytterligare en notering som jag vill ta upp här innan måla David får komma in med sina kommentarer här. Det är det att ND utsattes för något av man kan kalla en katastrofval. Och fick bara 1329 röster nästan nationaldemokraterna 0,04 procent, trots att de hade tryckt upp en lista. Och här skulle jag vilja uppmana att alla invandringskritiska ser till att rösta på Sverigedemokraterna i fortsättningen i nästa riksdagsval. För att det finns ingen idé, man kan inte få precis exakt 100 procent det parti man vill ha, utan det finns ett invandringskritiskt alternativ i svensk politik, och det är Sverigedemokraterna. Mm. Man kan väl säga också att eh, en del av riksdagspartierna är väl kritiska och eh, på den invandringspolitik som drivs idag och vill ha en högre invandring. Då. Men eh, som sagt, vill man ha en mer restriktiv invandringspolitik så är det ju givetvis SD som man ska rösta på. Ja. Även när det gäller EU-kritik så får man väl ändå säga att vi är väldigt mest...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 –på ledarplats anses vara en välförtjänt näsbränna som regeringen och alliansen inte ska ta för lätt på. Man jämför också Sverigedemokraterna med Piratpartiet och så ser man då att enligt vallokalsundersökningen– –så skulle endast 37 av Piratpartiets väljare i EU-valet rösta på samma sätt om det vore riksdagsval idag–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 Ja, våra väljare är mer beslutsamma konstateras det i Svenska Dagbladet. Och eh, jag vill väl också tillägga det att de här nya partierna som har kommit som Junilistan, Feministerna, Piratpartiet, Sjukvårdpartiet, Pensionärspartiet. Det är egentligen olika varianter av ny demokrati alltihop och eh, kommer med största sannolikhet gå samma väg dessutom. Ja, jag tänkte ta lite från DN. Den åttonde stod det så här. Valokalsundersökningen visar även att Piratpartiet har tagit flest väljare från Sverigedemokraterna i rikspolitiken. Och en ledare samma dag så står bland annat så här, även den i det ändå. En glädjande bieffekt av Piratpartiets kampanj är att den minskade Sverigedemokraternas möjligheter att ta ett EU-mandat. Sveriges televisions vallokalsundersökning visar att piraterna framförallt hämtar sitt stöd från yngre män med lågt förtroende för politiker- en grupp som är överrepresenterad bland Sverigedemokraternas sympatisörer. Ja, samtidigt så vet man inte riktigt hur trovärdig den där undersökningen skulle vara då som SVT genomförde för jag vill minnas att enligt den undersökningen så skulle även eh, feministiska Initiativ ja, ha eh, så att säga vunnit över oss eh, i det totala resultatet men så var ju inte fallet va? Så att eh, det är tvivelaktigt och då kan ju även de här siffrorna vara tvivelaktiga. Ja.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 Fast Åkesson var inte EU-kandidat. Toppnamnen Sven-Olof Sellström hade däremot ingen större framgång i hemländet i Jämtland. Bästa resultat gör partiet i Skånska Osby med 11,6%. Och därmed är det dags för ytterligare en pausmelodi. Ja, det här är Radio SD. Det där var Little Gerard och den här melodin var faktiskt den första eller möjligen andra skivan som jag fick som barn. Ja, vi fortsätter att gå igenom siffror när det gäller Europaparlamentvalet. Och då har vi kommit eh, till Stockholms län. Och där kan vi konstatera att vi i länet totalt fick 1,87 procent. Och det tillhörde de sämsta resultaten dessvärre för Sverigedemokraterna. Eh, och i Stockholms stad, där fick vi 5337 röster. Och det var bara 1,60 procent. Och eh, i övriga Stockholms län så fick vi 8554 röster och där lyckades vi faktiskt ta oss över 2% det blev 2,09. Mm. Det var dock eh, drygt en fördubbling i båda. Ja. Eller i Stockholms län kanske rent nästan en tredubbling. Jo, vi gick ju fram och totalt sett för båda de här SD-distrikten så ökar vi nästan 10 000 röster till närmare 14 000. Så att det var ju, eh, procentuellt sett var det en stor framgång även i, i vårt distrikt eller i våra två distrikt snarare.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 och där vi inte representerade, där är vi dessvärre i de flesta fallen under 2%. Undantaget är Nortelje 2,43 där man har fått igång en hyfsat aktiv arbetsgrupp. Så det ser ju lovande ut för framtiden. Jag glömde nämna att Nynäshamn, där har vi också drygt 2,5%. Där har vi ju tappat vårt mandat sedan Johan Rinder hemlända partiet. Ja, det är väl ungefär så långt man kan komma. Vi kan ju konstatera att våra sämsta resultat uppnåddes i Danderyd, 1,01. Och vi kan vidare se att vi i TB har 1,2. I Vaxholm har vi 1,26. Men när det gäller Vaxholm så ökade vi från två röster till 44. Så det är ju ganska stor <skratt> ökning där också.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 utan de här 50 valdistrikten så var SD större än centen i 29, större än KD i 17 och större än Vänstern i 8. Så att det ser ju väldigt lovande ut. Vi får ju komma ihåg också att eh, vi fick ju två mandat i Södertälje när det gäller röster men vi lyckas inte besätta dem. Vi hade ingen kandidat. Men nu till kommande val 2010 så kommer vi säkerligen ha en stark lista i Södertälje. Mm.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 De nya och de gamla aktiva drog igång året med att direkt i brevlådorna leverera cirka 45 000 exemplar av ett Stockholms specialnummer av Västerkuriden. Vi kan väl också säga att vi fick hjälpa Postverket där på cirka 12 000 av dem. Mästa provet att lyfta huvudstadens valsiffror till nivåer som tar in partiet i riksdagen och landsting väntar 2010. Men i och med EU-kampanjen har man avlagt ett genom en enorm bladning. Ja, så står det här och...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 Eker 2000, Mortelje 1250, TB 1100, Nykvarn 1000, Sundbyberg 400, Salem 300, Värmde 300 och Sollentuna 150. Så det är bra, bra spridning över... Länet. Totalt delas ut 45 50 valfonder och annat material under maj månad i Stockholmsområdet. Jag ser inte Stockholms stad här men det är ett annat distrikt så att de mm. får redovisa det själva. Precis och det där var som sagt bara maj månad så att det som delades mm. ut första veckan i juni är inte medräknat. Nä, och det var ganska mm. så mycket. Jag nämner nämna då att i Nacka så delades då inför varorörelsen här nu om man då lägger ihop det här 2.700 och det var Eh, under maj då då, med det som delades under valveckan så är vi uppe i 9 500 hushåll. Vilket då är ganska så bra. Mm. Och resultatet eh, i Nacka kommun visar ju det att vi eh, ökade då från 0,48 procent under förra EU-valet till 1,5. Det vill säga att det är väl lite drygt, kan man säga, lite drygt en eh, trefaldig ökning. Mm. Vilket faktiskt eh, är ganska så bra resultat i förhållande till SD. Eh, alltså i ökning, räknat oss är det ganska bra i förhållande till eh, Sverigepraterna i eh, riket över dem. Ja, och bättre blir det till nästa gång, det är jag övertygad om. Jaha, vi ska väl ta en pausmelodi till. Ja, det här är Radio SD. Jag tänkte att vi skulle kommentera Miljöpartiets framgångar i opinionen och i Europaparlamentsvalet. För mig så verkar det som Miljöpartiet lyckas göra en säl igen- jag kanske drar det till minnes hur Miljöpartiet lyckades lura svenska folket att den omfattande seldöden berodde på miljöpåverkan. Och hur detta då gav Miljöpartiet en riktig skjuts framåt i väljaropinionen Att det sedan visade sig att seldöden orsakades av sjukdom och inte av miljöfaktorer, det kom väl aldrig riktigt fram i den här debatten. Och jag tycker att vi har en liknande situation nu när Miljöpartiet profiterar på människors rädsla för en klimatkatastrof.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 Produ producenten så att säga Det är ganska intressant också att se här hur vi har haft i Sverige när det gäller om klimat så kan man ju säga att eh, om man går efter vad DN skriver i ons onsdags nu då, den 10 juni så har man skrivit här nu när det gäller Sverige att eh, vi har haft en rekordkylig start på sommaren och eh, man skriver här: tycker du att den gångna helgen var kall det var den på flera håll eh, var det till och med rekordkallt långt ner i Götaland upplevde man så ka eh, kallade Järnätter, frostnätter på sommaren. Och eh, under den eh, sist helgen så slog eh, Västerriket 142 år gammalt köldrekord för juni. Så att eh, ja, varför man ska börja oroa sig för att det blir varmare, det kan man göra undra särskilt här i Sverige då. Men eh, det är intressant också att se vad Reinfeldt nu gör då. Eh, I och med att eh, han blir då eh, Sverige då blir EU- ordförandeland här, här skriver man då också på eh, nästa sida då så att säga, under samma uppslag i skriver man då att Reinfeldt rivstartar med förslag om koldioxidskatt eh, och då skriver man här då att eh, i Brys Bryssel då, alla EU-länder bör införa en skatt på koldioxid eh, uppmanade den svenska statsministern Fredrik Reinfeldt när han smygdebatterade som EU-ordförande i Bryssel. Miljön och jobben blir viktigast under ordförandeskapet förklarade han.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 Ja, alltså som, eftersom vi då sitter här och är medlemmar i ett parti då som vilar på ekologisk grundsyn så anser vi att visst skulle man kunna beskatta då eh, alltså förorenande gaser skulle man kunna beskatta. Men nu handlar det inte om en förorenande gas utan nu handlar det faktiskt om en natur, naturgasen då koldioxid. Och man skulle kunna nämna då att eh, vulkaner eh, orsakar, eh, eller producerar mer koldioxid än vad All trafik eh, på fossilbränslen överhuvudtaget gör och då även havet producerar mer koldioxid. Ja, nu ska vi kanske inte ta och eh, ja. Man ser att vi på... är forskare här, va? utan vi tar och bara konstaterar tycker jag att eh, det har blivit lite hysteri om det här. Mm. Det är klart att eh, människan påverkar miljön. Men det är klimatet då som vi frågar oss idag om människan verkligen.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 Så sa den här representanten för en av Zambias folkgrupper. Och i det här sammanhanget jag kan nämna då att man kan avlyssna BBC-sändningar på frekvensen 89,6 MHz. Det är alltså alldeles i närheten av vår frekvens 88. Och sändningstiden för BBC är 0400 till 0600 på morgonen. Ja, visst kan programmen betraktas som politiskt korrekta men inte lika påfallande vill jag påstå som programmen i Sveriges Radio. Sen ska jag också upprepa vad man kan läsa i en av Sypens turistorganisations Det står så här. Ett folks största tillgång är dess kulturarv som ger identitet och ett kollektivt historiskt medvetande. Och då tycker jag att man ska ställa det här, dessa båda uttalanden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 Ni har en kultur, en identitet, en historia. Någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har missommar och sådana töntiga saker. Slutcitat. Det är alltså Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin i tidningen Euroturk mars 2002. <här> Utan att själv förstå det beklagar sig Mona Sahlin över de förödande konsekvenserna av flera decenniers so socialdemokratisk kultur och skolpolitik.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 Finland är inte, folk är inte lika hotat som det svenska. Men han har väl skött sig ganska så väl där ändå. Ja, man, man kan väl säga att han tycker inte att man ska ha den här, vad man nu kallar, eh, är det tvångssvenskan eller vad det är. Så när man tvingar eh, alla finska lever i skogen att läsa svenska, det är han ju inte för. Men det kan man kanske förstå hans inställning. Jag kan också nämna att Dansk Folkeparti ökade från ett till två mandat. Och det trots då att Danmark minskar sina, sitt antal ledamöter från 14 till 13 enligt då Lissabonfördraget. fördraget Ja, sen kan vi notera också att Nationella fronten gick ju något tillbaka här, tappade ett antal mandat. Och då står det så här i Aftonbladet.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 Ja, därmed så tycker jag att vi har kommit till punkt här. Och jag och de båda David antar vi vill tacka för oss nu. Mm, vi och mycket. vi avslutar med en eh, melodi med Lars Kristers. Tack ska ni ha för idag. Hej då. Hej då. Tack.